Берт Джордан Велике полювання Розділ 47 Могила не перешкода для поклику мого Коли Ранд та Гюрін знайшли Мета та Перена, Тій вже осідла ликоний. Рант розчув гучний голос інктара далеко позаду. Світло ще нова! До реву багатьох голосів долучився Берязкіт Сталі. Де інктар? гукнув мед. Що відбувається? Ріг валіра він прив'язав до передньої луки свого сідла. Так, наче це звичайний сінький ріг. А от кинджал був у нього на поясі. І руків'я, увінчане рубіном, покоїлося в блідій долоні, яка, здавалося, складалася із самих кісточок та сухожиль. «Він гине», – хрипко відказав Рант, застрибуючи в сідло. «Мусимо йти йому на допомогу», – сказав Перед. «Мед може відвести ріг та кинжал до...» «Він робить це заради того, аби всі могли вибратися звідси», – відказав Рант. І заради цього також. «Ми всі поскачемо з рогом до Верін, а тоді ви зможете допомогти їй доправити ріг туди, куди вона скаже. Туди, де він повинен знаходитись». «Що ти маєш на увазі?» – перепитав Перен. Ранд ударив свого коня каблуками під боки, і гнідий помчав уперед, у бік пагорбів за містом. «Світло ще нова!» Клич Інктара тріумфально злетів аж до неба, і у відповідь небо розпанахали блискавки. Рант нахльостував гнідого повіддями, а коли гнідий жарбець понісся стрілою так, що грива та хвіст, наче летіли за ним, пригнувся до його шиї. Хотів би він вибавитися від думки, наче втікає від кличу Інктара, втікає від того, що мав зробити сам. Інктар, друг Морока. Мені байдуже. Він однаково залишився моїм другом. Жрабець нісся в чвал, але думки не втекли від Ранда. Смерть легша за пір'їнку. Обов'язок важчий за гору. Надто багато обов'язків. Егвейн. ріх, Фейн. Мед із цим кинджалом. Чому все це навалилося відразу? Чому не поодинці? Я повинен подбати про все. Освітло, Егвейн. Він так різко натягнув повіддя, що гнідан став дибки, заковзав ногами, зупиняючись. Він опинився на гребені одного із пагорбів, що вивищувався над фалми, у ріденькому безлистому ліску. Друзі наздогнали його і теж зупинилися. «Що ти таке верзеш?» – сердито запитав Перен. «Ми мусимо допомогти Верін доправити ріг куди слід. А ти де збираєшся бути?» «Може, він уже божеволіє?» – припустив Мед. «Не хоче зоставатися поряд із нами, коли це трапиться. Так, Ранде?» «Ви троє доправити ріг до Верін», – відказав Ранд. Еквейн. Так багато ниток, так багато небезпек, так багато обов'язків. Я вам для цього не потрібний. Мед погладжував руків'я кинжала. «Це все добре, але що ти збираєшся робити? Згоріти мені тобі ще не можна божеволіти! Не можна!» Юрін дивився на них, роззявивши рота, не розуміючи й половини того, що вони кажуть. «Я повертаюся» сказав Рант. «Мені не слід було їхати. Чомусь ця фраза прозвучала не надто правильно, та вона і за відчуттями не була правильною. Я повинен повернутися. Негайно». Так, здається, прозвучало краще. Не забувайте, що Егвень залишилася там і має на собі цей нашийник. «Ти впевнений?» – перепитав Мед. «Я її не бачив». Ох, якщо ти кажеш, що вона там, значить вона там. Ми всі відвеземо ріг до Верін, а тоді повернемося по неї. Ти ж не думав, що я її там залишу? Ні? Рант похитав головою. Нитки. Обов'язки. Він відчував, що ось-ось вибухне, наче феєрверк. Світло, що таке зі мною коїться? Мете. Верін повинна відвести тебе до тарвалона разом із кинджалом, аби ти нарешті звільнився від нього. Ти не можеш гаяти час. Звільнити Егвійн це не означає гаяти час. Але мед стиснув кинджал так, що аж затремтіла рука. Ніхто з нас не повернеться, сказав перен. Не зараз. Погляньте. Він махнув рукою в бік фалми. Фургонні подвір'я та загороди для коней уже чорніли від шончанських солдатів, що все перебували й перебували. Їх були тисячі, лава за лавою. Комонники як на лускатих тверюках, так і на конях. Над лавами майорять різноколірні хоругви, помічаючи місце знаходження офіцерів. Сямі там стрій цяткували гролми та інші химерні створіння що скидалися на неймовірних птахів і рептилій, і на щось таке, для чого і назв не існує. І ці останні були вкриті сірою зморшкуватою шкірою та мали величезні бивні. Поміж шаренгами йшли сулдам та дамані. йшли дюжинами. Рант і подумати боявся, що серед них може бути і егвейн. У місті за спинами солдатів час від часу все ще вибухали дахи, а блискавки, які раніше, батожили небо. Високо над військом ширяли дві летючі істоти, зі шкірястими крилами спанів на двадцять від кінчика до кінчика, тримаючись віддалеки від танцюючих яскравих блискавок. «І все це через нас?» – недовірливо запитав Мед. «Та за кого вони нас вважають?» Рандові в голові майнула відповідь, проте він відкинув її, не додумавши до кінця. «В інший бік ми теж не можемо їхати, лорда Ранде», – сказав Гюрін. «Білоплащники! Сотні білоплащників!» Ранд розвернув коня, щоб подивитися туди, куди показував нюхач. Пагорбами до них, коливаючись, повільно сунула довга біла смуга. «Лорда Ранде», – пробурмотів Гюрін, – «якщо ці типи побачать ріх валіра. Ми ніколи його не довеземо до Айсседай, і самі більше ніколи його не побачимо. Може, шончанці готуються виступити проти білоплачників? З надією в голосі припустив Мед. Може, це нас ніяким боком не стосується? Чи так, чи інак, сухо зауважив Перен. А ще кілька хвилин, і тут розпочнеться битва. Кожна зі сторін нас може вбити, сказав Гюрин. Навіть якщо вони не побачать ріг. А якщо ж побачать, Ранд не міг змусити себе думати про білоплачників чи про шончанців. Я мушу повернутися. Мушу. Він зрозумів, що не відриває очей відрога валіра, втім, як і всі інші. Кручений золотий ріг звисав з луки метового сідла, прикувавши увагу всіх. Він для останньої битви, промовив Мед, облизуючи пересохлі губи. Ніде не сказано про те, що його не можна використати раніше. Він зняв ріх із сідла і, тримаючи його в руках, обвів усіх тривожним поглядом. Ніде про це не сказано. Всі мовчали. Ранд навряд чи зміг вимовити хоча б слово. Власні думки надто наполегливо билися йому в голові. Не залишаючи місця для слів, мушу повернутися. Мушу повернутися. Що довше він дивився на ріг, то настійливіше кружляли думки. Мушу, мушу. Тримтячою рукою мед підніс ріг вольєра до губ. Пролунала чиста нота, золота, як золотий ріг. Дерева навколо, здавалося, увійшли з нею в резонанс як і земля під кінськими копитами, і небо над головою. Цей протяжливий звук охопив усіх і все. Нізвідки почав збиратися туман. Перші тоненькі пасемця повисли в повітрі. Тоді надійшли густіші хвилі. І ще густіші. Аж доки й мла, вкрила землю, наче хмарами. Джеофрам Борнголд заціпанів у сідлі, коли повітря сповнилося звуком. Таким солодким, що йому захотілося сміятися, таким скорботним, що на очі навернулися сльози. Здавалося, звук долинає водночас звідусіль. За мить почав підійматися туман, гуснучи, просто на очах. Шончанці, це вони щось співають. Вони знають, де ми. Зарано було місто ще далеко, проте він витягнув меча. Стукіт піхав, пробіг шаренгою його півлегіону. І гукнув. Легіону, наступати рисю! Тепер біла імла вкрила все. Але він знав, що фалми, як і раніше, лежить попереду. Стукіт копит почастіше. Бачити своїх воїнів він не міг. Але він міг їх чути. Раптом земля перед ним із ревом здійнялася вгору закидавши його груддям і камінням. З білої заслони праворуч пролунав ще один гуркіт. Люди скрикнули, заєржали коні. Відтак це повторилось ліворуч. І ще раз. Грім і крики приховані за туманом. Легіон в атаку! Його кінь стрибнув уперед, коли він ударив його підборами. І він почув, як з ревінням його легіон, чи те, що від нього залишилося, кинувся за ним. Грім і крики приховані білою заслоною. Останньою його думкою був жаль. Баяр не зможе розповісти його синові Даяну, як загинув його батько. Ранд не бачив дерев, серед яких вони зупинилися. Мед уже опустив ріг. В широко розкритих очах благовійний страх але звук його щебринів рандові у вухах. Туман накрив усе навколо, накочуючись хвилями, білими, наче найтонша відбілена вовна. Протерант міг бачити крізь цю заслону. Міг бачити, але те, що він бачив, могло бути лише плодом хворої уяви. Десь під ним плавало в тумані фальми, Межі міста чорніли від шончанського війська. А його вулиці... Батожили блискавки. Фалме зависнуло у нього над головою. Там атакували білоплачники і гинули, коли під копитами їхніх коней, дихаючи вогнем, розверзалася земля. Він бачив і людей, що метушилися на палубах високих незграбних кораблів у гавані. На одному з яких, начебто знайомому, сповнена страху команда на щось чекала. Він навіть упізнав обличчя капітана. Бейлдомон. Ранд охопив голову руками. Дерева потонули в імлі. Але він ясно бачив кожного зі своїх супутників. Стривоженого Гюріна, нажаханого мета, котрий не припиняв щось бубоніти. Перена, який наче розумів, що тут відбувається. Туман клубочився навколо них. Лорде Ранд", видихнув Гюрін. Проте він міг і не показувати. Спускаючись хвилями туману, так, ніби це був схил гори, рухались постаті вершників. Спочатку за білою імлою їх важко було розгледіти, але постаті повільно наближалися, і тепер уже рандові перехопило подих. Він упізнав їх чоловіки, хто в обладунках, хто без них, і жінки. Їхній одяг, їхня зброя походили з різних епох, але він упізнав їх усіх. Рогош Орлине Око – справжній патріарх із білим волоссям, а очима такими пронизливими, що ясно ставало, завдяки чому він отримав своє прізвисько. Гейдал Кейн – засмаглий до чорноти, з двома мечами, ефеси яких виглядали з понад його широких плечей. Золотоволоса Бриджіта з луком, що виблискував срібло, та сагайдаком, що їжачився срібними стрілами. І інші. Він знав їхні обличчя. Знав їхні імена. Але, дивлячись на кожне обличчя, він чув сто імен. Інколи настільки дивних, що він і не сприймав їх як імена. Хоч і знав, що це саме так. Майкл, а не Мікел. Патрік, а не Пайдрик. Оскар, а не Отарен. Він упізнав і чоловіка, що скакав попереду всіх вершників. Високий, з гачкуватим носом. І темними, глибокими запалими очима. А на поясі знаменитий меч справедливість. Артур, яструбине крило. Мед дивився ошелешено, як вони збили коней перед ним і його друзями. І це... І це ви всі? Як помітив ранд, їх було сотня чи трохи більше, і він раптом зрозумів, що якимось чином знав, що їх буде саме стільки. Гюрін завмер із роззявленим ротом і виболушеними очима. Потрібно щось більше за звичайну відвагу, аби чоловік став пов'язаним з рогом. Голос Артора Яструбина Крило був глибокий і владний. Голос людини, що звикла повелівати. Або жінка. гостро зауважила Бриджіта. Або жінка. погодився Яструбине крило. Мало хто пов'язаний з колесом, з'являючись у плетеві знову і знову, виконуючи волю колеса у візерунку епох. Ти міг сказати йому це, Люса Терене, якби міг згадати, знову вдягнувшись у плоть. Він дивився на Ранда. Ранд похитав головою, але він не міг гаяти часу на суперечки. Сюди прийшли загарбники. Люди, які називають себе шончанцями, і вони використовують у битві айсседа, яких тримають на повідцях. Їх треба відкинути назад у море. А ще... ще є дівчина, Егвейн Альвір, послушниця з білої вежі. Шончанці тримають її у полоні. Ви повинні допомогти мені її звільнити. На його подив, дехто з примарного війська за спиною Артора Яструбина крило пирснув сміху, а Бриджіта, перевіряючи тятиву, голосно розсміялася. Завжди ти обираєш жінок, через яких маєш клопіт Люсетерине. Це пролунало ласкаво, наче жарт між давніми друзями. Моє ім'я Рандальтор», – огризнувся він. — Ви мусите поквапитися. Часу обмаль. — Часу? — з посмішкою озвалася Береджіта. — У нас весь час усього світу. Гейдалкейн кинув із рук повіддя і, правлячи конем колінами, вихопив обидва свої мечі. По всьому невеличкому загону героїв чувся передзвін. То оголялися мечі, а ще знімалися з плечей луки охитувалися в руках підняті списи та сокири. Меч справедливість, затиснутий у латній рукавиці Артура Яструбина Крило, сяяв, наче дзеркало. Я бився на твоєму боці безліч разів, Ліусетерине, і не менше разів бився проти тебе. Колесо обертає нас у своїх цілях, а не наших, так, як потрібно візерунку. Я знаю тебе. Якщо ти сам себе не знаєш. Заради тебе ми виженемо цих загарбників. Бойовий кінь загарцював під ним, і він озирнувся навколо, невдоволено суплячи брови. Щось тут не так, щось мене стримує. Він утупився варанда гострим поглядом. Ти тут, а стяг з тобою. Лавами вершників пробіг Гомін. «Так». Ранд рвонув ремені на саквах і витягнув стяг дракона. Стяг розгорнувся, звиснувши ледь не до колін його коня. Вершники загомоніли сильніше. «Візерунок оплітає наші шиї петлями», промовив Артур Яструби на крило. «Ти тут, стяг тут». Плетіння цього моменту звершилося. Ми з'явилися на поклик рогу. І ми повинні йти за стягом. І за драконом. Гюрін здушено пискнув, наче його шию перехопив зашмах. «Згорійте мені!» – видихнув Мет. «Це правда! Згорійте мені!» Перен, завагавшись на мить, Зіскочив з коня та ступив у туман. Почулись удари сокири, і він повернувся, тримаючи в руках стовбур молодого деревця з обрубаним гіллям. «Дай його мені, Ранде!» – мовив він суворо. «Якщо їм потрібно, дай його мені!» Ранд поквапом допоміг йому прив'язати знамено до держака. Коли Перен знову сів у сідло, усією довжиною стяга пробіг порив вітру. І звивисти тіло дракона, здавалося, вирухнулося і ожило. Важкий туман не колихнувся під вітром. Затріпотіло лише знамено. «Залишайся тут», – сказав Ранд Гюрину. «Доки все не скінчиться. Тут ти вцілієш». Гюрин витяг і спіхав свій короткий меч. Тримаючи його так, наче він справді міг на щось згодитися під час сутички з піхотинцем. Я перепрошую, лорда Ранде, але гадаю, ні. Я й десятої частини не зрозумів із почутого чи з побаченого. Голос його впав аж до шепоту, проте він зумів знову надати йому сили. Але якщо я дійшов аж сюди, то, гадаю, мушу йти до кінця. Артур Яструби на крило поплескав нюхача по плечі. Іноді... Колесо збільшує наше товариство. Може статися, що якось ти приєднаєшся до нас. Гюрін виструнчився в сідлі, ніби йому щойно запропонували корону. Потім я на крило церемонно кивнув рандові. З вашого дозволу, лорде Ранде. Сурмачу, чи не подаруєш ти нам музику рога? Доречно, щоби до битви нас кликав своєю піснею. Ріг Валіра. Прапороносцю вперед. Мед знову засормив у ріг. Пролунала довга та висока нота. І тумани задзвеніли їй у відповідь. А Перен ударом підборів послав коня вперед. Рант витягнув меч із климом чаплі і рушив між ними. Він не бачив нічого, крім хвиль білої імли. Але не знати, яким чином, він водночас бачив і те, що бачив раніше. Фалме, де на вулицях, хтось вдавався до сили. І гавань, і шончанське військо, і конаючих білоплащників. І все це було десь під ним. І десь угорі. І все достаток таке, як було раніше. Здавалося, відколи Мету перша засурмив у ріг, минула якась мить. Наче час зупинився і чекав, доки герої озвуться на поклик. А тепер знову розпочав відлік. Несамовиті кличі, що їх видобував із рога мед, луною озивалися в тумані. Так само, як і дріб копит, що наростав. Коні прискорювали біг. Ранд нісся в атаку крізь білу і милу, сам не знаючи, куди прямує. Хмари туману погустішали і приховали дальні краї лави героїв, що неслися в чвал праворуч та ліворуч від нього. Туман затьмарував круговит сильніше і сильніше, доки він бачив уже тільки Мета, Перена та Гюріна. Гюрін низько пригнувся в сідлі і з широко розплющеними очима підганяв свого коня. Мет сурмив у ріг, а коли віднімав його від губ, Сміявся на все горло. Жовті очі перена горіли, а знамено дракона, тріпочучи, летіло за ним. А потім зникли й вони. І Ранд, здавалося, скакав сам один. Певним чином він і далі їх бачив, але тепер бачив так, як він бачив фалми і шончанців. Він не міг сказати, де вони зараз і де зараз він сам. Міцніше стиснувши меча, він вдивлявся в білу імлу перед собою. Наодинці він нісся крізь цей туман. І дивно, але він знав, що так і повинно бути. І раптом у тумані перед ним, широко розпростерши руки, постав бал за мон. Гнідан несамовито позадкував і, здибившись, скинув Ранда з сідла. Злетівши з коня, Ранд відчайдушно вхопився за меча. Переземлення не було жорстким. Він устиг ще здивуватися, що приземлився на щось, чого не було. Якусь мить він наче плив у тумані, а наступної миті рух припинився. Коли він звівся на ноги, кінь його зник, а от Балзамон був тут. Був і крокував йому назустріч, тримаючи в руках довгий вугільно-чорний посох. Вони були самі, лише вони двоє і туман, що клубочився навколо. За балзамоном була тінь. Не туман за ним потемнів ні. Ця Чорнота знищувала білий туман. Ранд був свідомий і інших речей також. Артур Яструбине Крило та інші герої зійшлися шончанцями в густому тумані. Перн, тримаючи прапор, розмахував сокирою. Радше відганяючи тих, хто насідав на нього, ніж намагаючись їх уразити. Мед усе ще гучно дув у ріг. Гюрін полишив сідло і бився своїм коротким мечем і мечоламом, як умів. Здавалося, сонмище шончанців мали би затопити їх за одну мить своїм стрімким натиском. А втім, відступало чорною хмарою саме шончанське військо. Ранд рушив уперед. Назустріч Балзамону. Неохоче він звернувся до Порожнечі, дістався істинного джерела, і єдина сила сповнила його. У нього не було вибору. Можливо, він не мав жодного шансу проти Морока, але якби такий шанс існував, дати його могла лише сила. Силою був просочений кожен його м'яз, його одяг, його меч, повітря навколо. Все просякло силою. Йому здавалося, що він мав би сяяти наче сонце. Це викликало в ньому трепет і жах, а ще нудоту. «Геть із мого шляху!» – прохрипів він. «Я тут не через тебе». «Через дівчину!» – розреготався Балзамон. З рота йому жахнуло полум'ям. Опіки на ньому майже загоїлися тільки ДНД, залишивши рожеві шрами, що вже почали розсмоктуватися. Він виглядав би привабливим чоловіком середніх років, якби не цей рот і не ці очі. «Через яку, Ліусе Теріне? Цього разу ніхто не прийде тобі на допомогу. Ти мій, або ж будеш мертвий. А в цьому разі ти мій і поготів». «Брехун!» – проричав Рант. Він замахнувся мечем на Балзамона, але посох з обвугленого дерева відбив сталеве лезо, викресавши зливу іскор. «Батько, брехні!» «Дурень! Хіба оті інші дурні, яких ти викликав, не сказали тобі, хто ти такий?» З полум'я, яким пощило обличчя Балзамона, пролунав регіт. Навіть плаваючи в порожнечі, Рант відчув, як дрож пробіг спиною. Вони би не стали брехати. Але я не хочу бути відродженим драконом. Він міцніше ухопився за меч. Розстинання шовку. Балзамон відбив кожен його удар. Іскри сипалися, як з-під молота, на ковальському горні. «У мене справа у фалме!» «А з тобою жодних справ!» «І ніколи не було!» промовив Рант. «Мушу відвертати його увагу, доки їм удасться звільнити Егвейн!» Незбагненним чином він і надалі бачив бій, що точився серед оповитих мрякою стоянок фургонів та загонів для коней. «Ти, жалюгідний нікчемо! Ти засурмив у Валіра! Тепер, ти з ним пов'язаний. Невже ти гадаєш, що ті павучихи з білої вежі тепер тебе відпустять? Вони накладуть тобі на шию кайдани, такі міцні, що тобі їх не скинути до віку. Здивування Ранда було таким безмежним, що він відчув його навіть посеред безодні. Він не все знає. Він не знає. Безсумнівно, що подив відобразився у нього на обличчі. Аби приховати його, Ранд кинувся на балзамона. Колібрі цілує медвяну троянду. Місяч сяйво на воді. Ластівка ширяє у повітрі. Між мечем та посохом дугою спалахнула блискавка. Блискучі іскри градом посипались крізь туман. Проте балзамон відступив. Його очі палали гнівом, наче горнила. Краєчком свідомості Грант помітив, що шончанці відступають вулицями Фалми, відчайдушно захищаючись. Дамані країли землю єдиною силою, та це не могло зашкодити Артуру Яструбине Крило і іншим героям Рога. «Волієш залишитися слимаком під каменем?» – прогарчав Балзамон. Темрява у нього за спиною кипіла та вирувала. «Ти вб'єш себе, доки тут стоятимеш. Сила бушує в тобі. Вона тебе спалює. Вона тебе знищує. Лише я в усьому світі можу навчити тебе керувати нею. Служи мені, і ти житимеш. Служи мені!» «Чи помири. «Ніколи!» Мушу затримати його якнайдовше. Поквапся, яструбине крило. Поквапся. Він знову кинувся на бал Замона. Голуб злітає. Падучий листок. Тепер йому довелося відступати. Краєм ока він бачив, що шончанці знову пробивають собі шлях між стайнями. Він подвоїв свої зусилля. Зимородок ловить срібну рибку. Шончанці відступили під натиском. Артур, яструбине крило і мет билися попереду, плечем до плеча. В'язання снопів. Балзамон відбив його удар. Фонтан Іскор зірвався вгору роям багряних світляків. І йому довелося відстрибнути, аби посох не провалив йому голову. Удар пройшов так близько, що вітарець скуйовдива ранду волосся. Шончанці ринули вперед. Викрешування іскри. Іскри приснули фонтаном. Балзамон відстрибнув, рятуючись від удару, і шончанців знову витіснили. Тепер уже аж набруковані вулиці. Ранду захотілося застогнати вголос. Раптом він зрозумів, що дві сутички поєднані між собою. Коли він атакував, герої, що озвалися на поклик рога, відкидали шончанців. Коли ж він заткував, шончанці переходили в наступ. «Вони тебе не врятують», – сказав Балзамон. «Тих, хто міг би тебе врятувати, переправляють далеко аж за Рицький океан». Якщо ти колись і побачиш їх знову, вони будуть рабами у нашийниках і знищать тебе за наказом своїх нових господарів. Еквейн, я не можу дозволити їм зробити таке з нею. Голос Балзамона перекрив його думки. У тебе лише один шлях до порятунку, Ранде Альторе. Люсе Терене, родиче я єдиний твій порятунок. Служи мені, і я дам тобі весь світ. А опиратимешся, я знищу тебе, як робив це безліч разів раніше. Але цього разу я знищу тебе разом із твоєю душею. Знищу тебе доконечно і назавжди. Я знову переміг Льюса Теріна. Ця фраза була десь за межами порожнечі. Але щоб не думати про всі ті життя, де він чув її, знадобилися зусилля. Він ворухнув мечем, і Балзамон наставив свій посох. Уперше Ранту усвідомив, що Балзамон поводиться так, наче лезо з клеймом чаплі може його вразити. Кириця не може зашкодити мороку. Проте Балзамон уважно стежив за мечем. Ранд злився з мечем в одне ціле. Він міг відчувати кожну його частинку. Крихітну, в тисячу разів меншу за ту, яку можна побачити оком. А ще він відчував, що сила, яка заполонила його, тече і крізь меч, проходячи крізь хитромудрі матриці, впечатані в основу клинка, виготовленого айс-седай під час війни сили. А тоді... Він почув ще інший голос. Голос Лана. Настане час, коли ти відчуєш бажання, сильніше за бажання жити. Голос Інктара. Кожна людина має право обрати час, коли вкласти меч у піхви. Він побачив у своїй уяві Егвін з ланцюгом на шиї, що приречена животіти як дамані. Нитки мого життя в небезпеці. Еквейн, якщо яструбина крило буде у фалме, він зможе її врятувати. Ще сам того не усвідомлюючи, Ранд уже став у позицію. Чапля в очереті. Він балансував на одній нозі, високо здійнявши меч. Відкритий, беззахисний. Смерть легша за пір'їнку. Обов'язок важчий за гору. Балзамон уп'явся в нього погляду. «Чого ти ж наче не сповна розуму? Хіба ти не знаєш, що я можу знищити тебе в прах?» Рант відчував спокій, більший за спокій порожнечі. «Я ніколи не служитиму тобі, батьку брехні. Упродовж тисячі життів не служив ніколи. Я знаю це. Я впевнений». «Вперед! Час помирати!» Очі Балзамона розширилися. Намить вони стали горнами, і полум'я з них пахнуло жаром, від чого обличчя Ранда враз спітніло. Чорнота за спиною Балзамона завирувала довкола нього, і обличчя його зробилося безжальним. «Тож умри, хробаче!» Він ударив посохом, наче списом. Ранд скрикнув, відчувши, як вістря пробило бік. Пекуче, наче розжарена до білого коцюба. Порожнеча здригнулася. Проте він з останніх сил утримав її і спрямував лезо з климом чаплі просто в серце Балзамону. Балзамон заволав, і позаду нього заволала пітьма. Світ Вибухнув вогнем. Розділ 48. Перше посягання. Мін пробивалася вгору мощеною вулицею, прокладаючи собі шлях крізь натовп. Частина людей з виболушеними очима, з пополотнілими обличчями стояли ошелешено, а інші лементували, як навіжені. Дехто біг, вочевидь, не знаючи куди, але більшість рухалися, наче погано керовані ляльки. Люди смикалися, бо боялися стояти на місці, а ще більше боялися кудись рухатися. Мін вдивлялася в обличчя, сподіваючись побачити Егвень чи Елейн, чи не нів, але скрізь були самі мешканці фалми. А ще вона відчувала, що її щось пориває, веде кудись упевнено, наче тягне за невидиму мотузку. Один раз вона обернулася подивитися на те, що робиться позаду. Шончанські кораблі горіли в порту. Горіли й ті, що скупчилися у вузькому виході з гавані. Вдалені виднілося ще більше шончанських кораблів. На тлі західного сонця вони здавались крихітними кубиками і летіли на захід так швидко, як тільки могли Дамані змусити вітри напинати їхні вітрила. Вона побачила один невеличкий корабель, що просувався проти вітру, намагаючись вибратися з гавані, маневруючи, аби піймати вітер і піти уздовж берега. Спрей. Вона не винуватила Бейла Домана, що він їх не дочекався. Хіба могла після всього побаченого? Навпаки, подумала вона, це просто диво, що він чекав так довго. У гавані був єдиний шончанський корабель, що не палав, хоча його ніс та корма і почорніли від уже погашеної пожежі. Цей високий корабель помалу наближався до виходу з гавані, коли серед прибережних скель раптом вигулькнула постать на коні і поскакала просто по хвилях. Мін аж рота роззявила. Вершниця, бо це була жінка, здійняла лук, що зблиснув сріблом, і срібна ж смужка протнула повітря, вціливши в коробчастий корабель і якимось чином поєднавши його з луком. З ревінням, чутним навіть на значній відстані, полум'я знову охопило носову частину корабля, і команда заметушилася на палубі. Мін зморгнула, коли глянула знову Постать вершниці зникла. Корабель повільно рухався в бік океану. Команда намагалася загасити полум'я. Вона струсила з себе заціпаніння і знову вирушила вулицею вгору. Цього дня вона вже надивилася такого, що видовисько, коли хтось верх і скаче морем, лише на мить заволоділо її увагою. Навіть якщо це й насправді була Бриджіта зі своїм славетним луком. А ще... Артур є на крило. Я й насправді його бачила. Бачила. Вона невпевнено зупинилася перед одним із високих кам'яних будинків, не звертаючи уваги на людей, що несамовито метушилися навколо. Сюди. Саме сюди їй і треба. Вона кинулась вгору сходами і штовхнула двері. Ніхто не робив спроб її зупинити. У будинку, здавалося, нікого не було. Місцеві мешканці до останнього вибігли на вулиці, де намагалися зрозуміти, чи вони, бува, усі разом не збожеволіли. Дівчина пройшла через увесь будинок, вийшла в сад позаду і там побачила його. Ранд лежав горілиць, розкинувши руки під високим дубом, блідий із заплющеними очима, із затиснутим у лівій руці мечем. Від якого залишилося лише руків'я і уламок леза завдовжки один фут. А втім, це був навіть не уламок, а радше згарок. Метал по краях наче розплавився. Груди Ранда здіймалися і опускалися надто повільно. І не ритмічно, як це буває, за нормального дихання. Зробивши глибокий вдих, аби опанувати себе, вона наблизилася до юнака аби подивитися, чим вона може йому допомогти. Перш за все, треба було позбутися цього шматка леза. Він міг поранити себе або її, якщо почне борсатися. Вона на силу розтиснула його руку і поморщилася, побачивши, що руків'я прикипіло йому до долоні. Вона відірвала його з перекошеним обличчям. Чапля на руків'ї випалилася на його руці, Проте вона розуміла, що не через це він лежить тут без тями. Що ж із ним не так? А цей опік найнів змастить бальзамом. На швидкоручо оглянувши Ранда, Мін побачила, що більшість порізів та забоїв на ньому не свіжі. Принаймні кров уже встигла запектися струпами, а синці почали жовтіти по краях. Але зліва на його камзолі виднілася пропалена діра, Розтибнувши його, вона закотила на ньому сорочку і з присвистом видихнула крізь зуби. На боці була обгоріла рана, але без крові. Так, наче плоть припеклася. Дівчину найбільше шокувало те, яким холодним було його тіло. Вона наче торкнулася шматка криги. Порівняно з тілом ранда, повітря навкруги здавалося теплим. Підхопивши хлопця по підпахви, вона потягла його у будинок. Він звисав безсило, мертвим тягарем. «Ото дурне здоровило!» – стогнала вона. «Чого б тобі не бути трохи коротшим і легшим, га? Ні, тобі треба було відростити такі плечі та ноги. Треба було мені залишити тебе лежати, де лежав». Але вона примудрилася дотягнути його на ганок, намагаючись, щоб він зайве раз не вдарився а тоді затягла до будинку. Залишивши хлопця лежати просто у дверях, вона розтерла поперек, нарікаючи собі підніс на візерунок і швиденько пробіглася першим поверхом. В задній половині знайшлася невеличка кімнатка, яка, можливо, належала якійсь служниці. Тут стояло ліжко з горою ковдр, а в каміні вже лежали дрова. Мить і вона відкинула ковдри, розпалила камінь а ще засвітила лампу на столику поруч із ліжком. Після цього побігла Поранда. Не так легко було доправити його до кімнати, укласти на ліжко, але вона впоралася з цим, хіба що трохи засапавшись. Вкрила його всіма ковдрами. Зачекавши секунду, просунула руку під ковдру. Болісно скривилася та похитала головою. Простирадла були крижаними. Ковдри не могли зарадити. В тілі Ранда не залишилося власного тепла. Приречено зітхнувши, вона ковзнула під ковдри і вляглася поруч із ним. Поклала його голову собі на плече. Він не розплющував очей і дихав уривчасто. Проте вона подумала, що коли вирушить шукати найнів, то знайде його мертвим. Йому потрібна ісцедай», – думала вона. «А я можу тільки спробувати трохи зігріти його». Вона задивилася на нього. Бачила наразі лише обличчя і нічого більше. Вона ніколи не могла прочитати долю людини, якщо та була непритомна. «Мені подобаються старші чоловіки», – сказала вона йому. «Мені подобаються освічені чоловіки. Чоловіки з гострим розумом. Мене не цікавлять ферми, вівці і вівчарі також. А надто вівчарі хлопчиська». Зітхнувши, вона відкинула йому волосся з чола. Волосся у нього було наче шовк. «А втім, ти ж і не вівчар, хіба не так?» «Тепер уже ні». «Світло, чому? Чому візерунок зв'язав мене з тобою? Чому не можна було, щоб мені випало щось безпечне і простеньке? Наприклад, зазнати кораблетрощі і опинитися на безлюдному острові без їжі, з дюжиною голодних аїльців». Вона не почула жодного звуку з коридору, тому, коли двері відчинилися, здивовано підвела голову. У дверях стояла Егвейн і дивилася на них, освітлених вогнем у камінні та сяйвом лампи на столі. «О!» – тільки й сказала Егвейн. Мін заширилася. «Чому я поводжуся так, наче роблю щось погане? Ідіотка!» «Я... я намагаюся його зігріти! Він без і...» «Холодний, як лід!» Егвін не ступила й кроку у кімнату, продовжуючи стояти у дверях. «Я... я відчула, що він мене притягує. Кличе. Я подумала, що це завдяки тому, що він... що він той, ким він є, але Найнів нічого не відчула». Вона глибоко, воривчасто зітхнула. «Елейн та Найнів шукають нам коней. Ми знайшли белу. «Шончанці залишили майже всіх своїх коней. Найнів каже, ми повинні їхати якнайшвидше. І... Мін, тепер ти знаєш, хто він такий, адже так?» «Знаю». Мін хотіла прибрати руку з-під рандової голови, але не могла змусити себе поворухнутися. «Принаймні, гадаю, що знаю. Та хто би він не був, його поранено. Я нічого не можу зробити для нього, хіба що намагатися зігріти». «Можливо, найнів зможе?» «Мін, ти знаєш. Ти добре знаєш, що він не може одружитися. Він небезпечний для будь-кого з нас». «Говори за себе», – відказала Мін. Вона притиснула обличчя Ранда до грудей. «Елейн правду казала. Ти кинула його заради білої вежі. То чого тебе має обходити, якщо я його підберу?» Егвін дивилася на неї, здається, цілу вічність. Не на Ранда, не на них двох, лише на неї. Мін відчула, що обличчя в неї паленіє все сильніше і хотіла відвести погляд, але не могла. «Я приведу найнів», мовила Егвень нарешті, і вийшла з кімнати, тримаючи рівно спину і високо піднявши голову. Мін хотіла гукнути її, кинутися їй на вздогін, проте так і зосталася лежати, наче примерзла. В очах Пекло від гірких сліз. «Це повинно було статися. Я знаю. Я прочитала знаки над ними усіма. Світло, я не хотіла ставати частиною цього». «Це все твоя провина», – звернулася вона до непритомного Ранда. «Гаразд, не твоя. Але, гадаю, тобі доведеться за це заплатити. Ми всі, наче ті мухи в павутинні». А якщо я розповіла би їй про ще одну жінку, яка ще має з'явитися? Про жінку, якої вона навіть не знає? Цікаво, якої думки про це ти, мій прекрасний лорда вівчарю? Ти і справді нічогенький навроду, але ж... Світло, я навіть не знаю, чи ти обереш мене. Не знаю, чи я хочу, аби ти обрав мене. Чи ти спробуєш нас усіх трох приголубити? Може, це і не твоя провина, Ран де Альторе, але це не чесно. Його звати Нерант Альтор. Долинув від дверей мелодійний голос. Льюстерін Теламон. Відроджений дракон. Мін повернула голову до дверей. Там стояла жінка, найпрекрасніша з усіх, що бачила Мін у своєму житті. З блідою ніжною шкірою, довгим чорним волоссям і очима темними як ніч. Підпоразана срібним паском Сукня на ній була така біла, що сніг здавався би брудним поряд із нею. І всі прикраси на ній були зі срібла. «Що ви хочете цим сказати? Хто ви така?» – визвірилася Мін на незнайомку. Жінка наблизилася і схилилася над ліжком. Рухалася вона так граційно, що Мін відчула укол заздрості, хоча досі вона ніколи і ні в чому не заздрила жодній жінці. І пригладила рандове волосся. Так, наче мін тут не було. Він ще в це не вірить, гадаю. Знає, але не вірить. Я скеровувала його кроки, підштовхувала його, заманювала його. Він завжди був упертим, але цього разу я його переінакшу. І Шамаель гадає, що це він контролює події. Та насправді це роблю я. Вона провела пальцем рандові по чолу. Наче малюючи знак. Мін із тривогою подумала, що знак цей нагадує ікло дракона. Рант поворухнувся. Щось пробурмотів. Перший звук і перший порух, відколи Мін знайшла його. «Хто ви така?» – розлючено запитала Мін. Жінка глянула на неї. Просто глянула, але Мін відсахнулася, глибше зариваючись у подушки і міцно притискаючи до себе ранта. «Мене звати Ленфір, дівчино. Умін раптом так пересохло в роті, що вона не змогла би писнути ні слова, навіть якби від цього залежало її життя. «Одна з відступниць! Ні! Світло ні!» Хитати головою ось і все, на що вона спромоглася. Це заперечення викликало у Ленфір посмішку. «Ліустерин завжди був і є моїм дівчиною. Добре, піклуйся про нього, доки я по нього прийду». І зникла. Мін отетеріла. Щойно ця жінка стояла тут, а наступної миті її вже не стало. Мін відчула, що силою стискає в обіймах безтямне тіло Ранда. Хотіла би вона позбавитися відчуття, що в цю мить бажає аби він захистив її. Кощаве обличчя бояра закам'яніло у похмурій рішучості. Він мичав щодуху. Сонце сідало у нього за спиною, але він жодного разу не озирнувся. Він бачив усе, що мав побачити. Все, що можна було побачити крізь цей треклятий туман. Легіон загинув. Лорд-капітан Джеофрам Борнголд загинув. І цьому могло бути лише одне пояснення. Їх зрадили друзі Морока, наподобу того Перена із Межиріччя. І цю звістку він має донести до Даяна Борнголда, котрий разом із дітьми світла спостерігає за Тарвалону. Але він мав ще гіршу звістку для самого Пейдрона Найола. Він повинен розповісти про те, що він бачив у небі над фалми. Він нещадно підганяв повіддям свого коня і жодного разу не озирнувся. Розділ 49. ЩО має бути. Розплющивши очі. Ранд побачив скісні сонячні промені, що пробивалися крізь гілля груболиста, чиє цупке лопате листя, незважаючи на близькість зими, все ще зеленіло. Вітер, ворушачі листя, натякав на сніг, але не зараз, а ближче до ночі. Ранд лежав горілиць, відчуваючи під руками ковдри, якими був укритий. На ньому, схоже, не було ні сорочки, ні куртки. Груди, здається, були перев'язані, а лівий бік болів. Він повернув голову. Поряд на землі сиділа Мін і дивилася на нього. Він ледь упізнав її в жіночому одязі. Дівчина невпевнено посміхнулася. «Мін, це ти? Звідки ти взялася? Де ми?» Пам'ять поверталася до нього з палахами, фрагментами. Він добре пригадував події, що відбувалися раніше. Але останні кілька днів видавалися йому осколками розтрощеного дзеркала, що кружляли його свідомістю, показуючи мерцем картини, які зникали ще до того, як він встигав їх чітко побачити. «Взялася з Фалме!» – відповіла вона. «Ми зараз за п'ять днів шляху на схід від Фалме, і ти весь цей шлях проспав!» «Фалме!» Промайнув ще один спогад. Мед засурмив у ріг Валєра. що з нею? Вони її звільнили?» Він затамував подих. «Не знаю, кого ти маєш на увазі, хто ці вони, але вона вільна. Ми самі її звільнили». «Ми? Не розумію. Вона вільна. Принаймні вона...» «Найніф Єлейн». І я. Найнів? Елейн? Але яким чином? Ви що, всі були у фалме? Він спробував сісти, але Емін легким поштовхом повернула його назад, поклавши долоні на плечі і зосереджено вдивляючись йому в обличчя. Де вона? Поїхала. Що Кемін порожевіли? Вони всі поїхали. Егвейн, і Найнів, і Мет, і Гюрін – «Іверін. Юрін не хотів тебе покидати. Справді не хотів. Всі вони зараз прямують до Тарвалона. Егвінь та Найнів повертаються до свого навчання у вежі. А Мед їде, щоб Айс-Седай зробили, що там треба з тим кинджалом. Ріхваліра вони забрали з собою. Повірити не можу, що я навсправжки його бачила». «Поїхала», – стиха промовив він. «Навіть не почекала, доки я прокинуся». Щоки Мін почервоніли ще сильніше, і вона знову сіла на землю, дивлячись собі на коліна. Він підняв руки, щоб торкнутися обличчя, і завмер, вражено дивлячись на своїй долоні. Тепер уже і на його лівій долоні з'явилося випалена клеймо чаплі. Точнісінько таке ж, як і на правій. Кожна лінія була чіткою і точною. Одна чапля, аби на шлях направити. Друга чапля, аби наректи правильно. Ні. Вони поїхали, знову промовила Мін. Кажи ні чи не кажи, це нічого не змінить. Рант похитав головою. Щось підказувало йому, що рана у нього в боці дуже важлива. Він не пам'ятав, як її отримав, проте вона була важлива. Він узявся за ковдри, аби подивитися на рану. Але Мін ляпнула його по руках і відвела їх. «Не треба дивитися, ти нічим не зарадиш». І вона ще не загоїлася до кінця. Верін спробувала зцілення, але сказала, що воно не працює як треба. Вона завагалася, покусуючи губи. «Марень каже, що на ні впевно, щось зробила. А інакше ми б не доправили тебе живим до Верін». Проте найнів твердить, що вона була така налякана, що і свічки запалити би не змогла. З твоєю раною щось не так. Тобі доведеться зачекати, доки вона загоїться сама собою». Видно було, що Мін стурбована. «Морейн тут?» Він хрипко і уривчасто розсміявся. «Коли ти сказала, що Верін поїхала, я подумав було, що звільнився від Айс Седай». «Я тут». Пролунав голос Морейн. Вона наблизилася до юнака і нахилилася над ним. Уся в блакитному і така незворушна, наче перебувала у білій вежі. Мін похмуро глянула на Айс Седай. У Ранда з'явилося химерне відчуття, наче вона хоче захистити його від Морейн. «Хотів би я, щоб вас тут не було», – сказав він, звертаючись до Айс Седай. Як на мене, можете повертатися туди, де ви ховалися, і там і залишитися. Я не ховалася, спокійно відказала Морейн. Я робила, що можу. Тут, на мисі Томан, і у Фалме. Небагато, на жаль, проте дізналася я чимало. Мені не вдалося врятувати двох наших сестер. Шончанці доправили їх разом із іншими Дамані на кораблі. Проте я робила, що могла. «Що могли? Послали Верін пасти мене. Та я не вівця, Морейн. Ви сказали, що я можу йти куди хочу. От я і збираюся піти туди, де вас не буде». «Я не посилала Верін», – спохмурніла Морейн. «Вона зробила це на власний розсуд. Багато людей цікавляться тобою, Ранде. Це Фейн знайшов тебе? Чи ти його?» Ранда здивував такий неочікуваний поворот у розмові. Фейн? Ні. Кепський з мене герой. Я намагався звільнити Егвейн, проте Мін зробила це без мене. Фейн сказав, що наробить лиха в Емондовому лузі, якщо я з ним не зустрінуся. А я так його і не бачу. Він що, теж відплив із шончанцями? Морейн похитала головою. Не знаю, а хотіла би знати. Та це добре, що ти його не знайшов. Принаймні, допоки ти не взнав, хто він такий. Він друг Морока. Не тільки це. Гірше. Падан Фейн був креатурою Морока до глибини душі. Але я гадаю, що в шадар-логоті він зіткнувся з мордетом. А той у боротьбі з тінню не менш мерзенний і підлий, ніж сама тінь. Мордет спробував поглинути фейнову душу, аби знову здобути собі людське тіло. Проте натрапив на душу, безпосередньо пов'язану з мороком. І в результаті утворився покруч, що вже не був ані паданом фейном, ані мордетом, а чимось ще гіршим. Зловісний гібрид їх обох. Фейн, називатимемо його так і надалі. Небезпечніший, ніж ти міг би собі уявити. Ти міг би і не вижити в зіткненні з ним. І міг би не тільки перекинутися до тіні, а іще гірше. Якщо він живий, якщо він не пішов із шончанцями, я мушу... Рант не договорив, бо Марейн витягла з-під свого плаща його меч із позначкою чаплі. Лезо закінчувалось десь за фут від Ефеса. Здавалося, що далі воно просто розплавилося. Спогад спалахнув перед його очима. Я вбив його, промовив він тихо. Цього разу я його вбив. Морейн відклала вбік його зіпсований меч, відклала як непридатну річ, якою він наразі і став, і обтерла долоню об долоню Морока не так просто вбити. Вже той факт, що він з'явився в небі над фалме, повинен нас не лише тривожити. Він не міг би цього зробити, якщо він ув'язнений так, як ми гадаємо. А якщо він не ув'язнений, то чому він нас усіх не вбив? Мін неспокійно засовалась. В небі? – здивовано перепитав Рант. І він, і ти, – відказала Морейн. Ваш двобій тривав у небі, на очах у кожної живої душі у фалме. Можливо, його бачили і в інших місцях. Скрізь на мисі Томан, якщо хоча б половина з того, що я почула, є правдою. «Ми... ми все бачили!» – кволим голосом проказала Мін. Вона накрила своєю рукою руку Ранда, наче бажаючи його підтримати. Морейн знову полізла під плащ і видобула звідти згорнутий пергамент. Великий аркуш з тих, що беруть для своїх малюнків вуличні художники у фалме. Кольорові крейдочки трохи розмазалися, але коли вона розгорнула аркуш, картинку було видно досить чітко. Чоловік з обличчям із суцільного полум'я бився посухом серед хмар, пронизуваних блискавками, проти іншого з мечем у руках, а позаду них майорів стяг дракона. Обличчя Ранда легко було впізнати. Багато народу бачило цей малюнок, Сердито запитав він. Порвіть його! Спаліть! Айс відпустила край пергамента, і він знову згорнувся. Це не допоможе, Ранде. Я купила це два дні тому в селищі, яким ми проїжджали. Таких картинок сотні, може тисячі. І зараз повсюди розповідають, як дракон бився з мороком в небесах над Фалме. Ранд поглянув на Мін та знехотя кивнула головою і стиснула його руку. Вона мала наляканий вигляд, але не відсахнулася від нього. Хотів би я знати, чи не через це Егвейн поїхала геть. Вона мала право так вчинити. «Візерунок сплітається навколо тебе навіть ще тугіше», – мовила Марейн. «Я потрібна тобі більше, ніж раніше». Ви мені не потрібні, і допомоги вашої я не хочу. Я не матиму з цим нічого спільного. Він згадав, як його називали Ліусом Тереном, і не лише Балзамон, а й Артур'я Струбина Крило також. Не матиму. Світло, адже кажуть, що дракон має спричинити нову світотрощу, розірвати світ на частини. Не буду я драконом. Ти той, хто ти є, відказала Морейн. Ти вже зворушив світ. Чорна аджа проявилася вперше за дві тисячі років. Арат, Доман і Тарабон уже були на межі війни. А коли до них дійдуть новини з Фалме ситуація тільки погіршиться у Кайрані вирує громадянська міжусобиця. Нічого я не робив у Кайрані, запротестував він. Ви не можете мене у цьому звинувачувати. Не робити нічого завжди розглядалося у великій грі, як тактичний хід, зітхнула вона. А надто в тій грі, в яку вони тепер там грають. Ти став іскрою, і Кайрен вибухнув, наче фейерверк ілюмінатора. Як ти гадаєш, що трапиться, коли звістка з Фалме долетить до домана і Тарабона? Там завжди були люди, готові підтримати будь-кого, хто проголосить себе драконом. Але ніколи вони не мали таких знамень, як тепер. І це ще не все. Ось. Вона кинула мішечок йому на груди. Ранд завагався на мить перш ніж його розв'язати. Всередині були уламки, схожі на чорно-біле керамічне череп'я. Він уже бачив схожі уламки раніше. Ще одна печать зв'язниці Морока, пробурмотів він. Мін охнула. Тепер її рука радше шукала заспокоєння, ніж пропонувала його. «Дві», – промовила Марин, – «наразі зламано три з сімох. Одна була в мене раніше, а ще дві я знайшла в будинку високого лорда у Фалме. Коли будуть зламані всі сім, а може навіть раніше, та латка, яку люди наклали на отвір, просвердений у в'язниці Морока, буде зірвана». Морок знову зможе просунути руку крізь цей отвір і торкнутися світу. І єдина надія світу полягає в тому, що відроджений дракон буде там і зустрінеться з ним лице в лице. Мін спробувала не дати Рандові відкинути ковдер, проте він м'яко відсторонив дівчину. Мені треба пройтися. Вона допомогла йому підвестися. Хоч і не припиняла тяжко зітхати та ремствувати, що у нього відкриється рана. Він побачив, що на грудях у нього пов'язка. Мін накинула йому ковдру на плечі, наче плащ. Кілька секунд він стояв і дивився на меч із тавром чаплі, що лежав на землі. А радше на те, що від нього залишилося. «Меч Тема. Меч мого батька. Неохоче». Так неохоче, як ніколи в житті, він розпрощався з надією переконатися, що Тем і насправді його батько. Це було так, наче вирвати з грудей власне серце. Але від цього почуття його до Тема не змінилися. І Емондів Лух, як і раніше, був єдиним домом, який він мав у своєму житті. Фейн, ось що важливо. Я маю ще один обов'язок – зупинити його. Двом жінкам довелося підтримувати Ранда, узявши його попід руки. І так вони дійшли до табору неподалік битого шляху, де вже були розкладені багаття. Там був Лоял, який читав книжку «Пливти навздогін над вечірнім сонцю». І Перен, той просто втупився у вогонь. Шайнарці готували собі вечерю. Лан сидів під деревом і гострив меча. Він уважно подивився на Ранда, а тоді кивнув йому. Тут було іще щось. Стяг дракона тріпотів під вітром у центрі табору. Вони роздобули десь справжній флагшток, замість деревця, що зрубав перен. «Навіщо ви виставили це тут? Де кожний може його побачити?» – сердито запитав Ранд. «Тепер уже запізно ховати його, Ранде», – відповіла Морейн. «А тобі...» І завжди було пізно ховатися. Але й виставляти знак, що наче кричить «Я тут!» теж нема потреби. Я ніколи не знайду Фейна, якщо хтось прикінчить мене через цей прапор. Він повернувся до Лояла та Перена. Я радий, що ви залишилися. Але зрозумів би, якби ви теж пішли. Чому я не мав би залишитися? Мовив Лоял. Ти навіть більший та верен, ніж я гадав. Це правда, але ти однаково мій друг. Тобто, я сподіваюся, що ти, як і раніше, мій друг. Я твій друг, відказав Рант. Доки тобі безпечно знаходитися поруч зі мною, і навіть після цього. Посмішка чи не розкраяла обличчя Огіра. Я теж залишаюся, озвався Перен. В голосі його пролунала готовність прийняти все, що випаде на його долю. Колесо міцно вплітає нас у візерунок, Ранде. Хто міг би уявити собі таке вдома, в Емондовому лузі? Навколо них почали збиратися шайнарці. На подив Ранда всі вони встали на коліна. І всі дивилися на нього. Ми складемо вам присягу, промовив Уно. Інші на колінах закивали головами на знак того, що погоджується з ним. «Ви вже присягнули Інктару та лорду Агельмару», – заперечив Ранд. «Інктар помер доблесною смертю, Уно. Він помер, аби ви могли врятуватися і врятувати ріг. Не було потреби розповідати їм чи ще комусь про інше. Він сподівався, що Інктар знову віднайшов світло». Скажіть про це лорду Агельмару, коли повернетеся до Фалдари. «Пророцтво каже», – відповів одноокий воїн, обережно добираючи слова. «Що дракон, відродившись, звільнить від усіх клятв та розірве усі узи. Нас тепер нічого не тримає. Ми складаємо присягу вам». Він витяг меча і поклав його перед собою Ефесом Доранда. І всі шайнарці зробили так само. «Ви билися з мороком», – сказав Масима. Масима, котрий ненавидів Ранда. Масима, котрий тепер дивився на нього так, наче бачив перед собою уособлення світла. «Я бачу вас, лорде драконе!» «Я бачу! Відтепер я служитиму вам доскону!» Темні очі його горіли за взяттям. Ти маєш зробити вибір, Ранде, мовила Світ Світотроща неминуча. І байдуже, хто його розірве? Ти чи хтось інший? Наближається Тармон Гайдон. І вже одне це розірве світ навпіл. Чи ти і надалі намагатимешся ховатися від того, ким ти є, і залишиш світ зустрічати останню битву беззахисним? Обирай. Вони всі дивилися на нього і чекали. Смерть легша за пір'їнку. Обов'язок важчий за гору. Він зробив свій вибір. Розділ п'ятдесятий відбувалося після. Історії мандрують верхи і пішки, на кораблях та у купецьких фургонах. Їх розповідають і переказують. Подробиці оповідок різняться, проте найголовніше в них залишається незмінним. Від Ара до й Тарабону і ще далі. В усіх йдеться про знаки та знамення, що їх Бачили в небі надфалми. І чоловіки проголошували себе драконами, а інші чоловіки вбивали їх за це, щоби також бути вбитими. Поширювалися й інші чутки про колону вершників, що рухалася елмотською рівниною. А сонце сідало у них за плечима. Сотня порубіжників казали люди ні, тисяча! Ні, це тисяча героїв, що повстали з могил на поклик рога Валіра. Десять тисяч. Вони порубали вщент легіон дітей світла. Вони скинули в море військо Артура Яструби на Крило, що повернулося. Вони самі були військом Артура Яструби на Крило, що повернулося. І скакали вони туди, де здіймаються гори. Туди, де сходить сонце. Але в кожній розповіді незмінним залишалося одне. На чолі цих вершників скакав чоловік, обличчя якого бачили в небі над фалми. І скакали вони під стягом дракона. І заволали люди до Творця, глаголячи. О, світло небес! Світло світу! Дозволь обіцяному народитися згори, як сказано у пророцтвах. Як буде це за епох про минулих і як буде це за епох грядущих. Дозволь князеві ранку заспівати землі, аби вона заворунилась, а долини сповнилися агнцями. Нехай длань володаря світанку боронить нас від темряви. Хай величний меч справедливості захистить нас. Нехай дракон знову несеться на вітрах Часу Із Харал Дрянан Текаламон Цикл про дракона Автор невідомий Четверта епоха